قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شَاهِدٌ لِي بِافْتِقَارِي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد wala so, ahlihi wa ashabihi ajma'in allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim allahumma 'allimna ma yantafuna wa 'amal bina pripadaju samo allahul jalal wala neka je njemu slava i hvala onoliko koliko je njegova veličina i koliko samo uzvišenom allah i dalekoj neka je salavati salam na allahov poslanika miljenika muhammeda mustafa sallallahu alayhi wa sallam na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve oni koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Obavješteniste večera su za Allahovu dozvolu, govorimo, koliko nam Allah dozvoli u ovom predviđenom vremenu, o pravima i obavezama bračnih drugova, supružnika u braku. Ovo je u nizu koje deveto predavanje gdje govorimo o braku o jednoj prijeko potrebnoj tema, za sve nas. Koji su bili od početka ili koji su na neki drugi način pratili ova predavanja, znaju, govorili smo na početku o vrijednostima braka, islamskog braka, i kolika je to Allaha blagodat za sve nas. Govorili smo i spomnjali kuranske ajde, da sve što je Allah stvorio, da je stvorio u paru. Da je da Allahu i zakonitosti, od reda i uspostavljanja reda na zemlji da čovjek živi sa drugim s drugom osobom odnosno dakle muškarac sa ženom kao što sve Allah je stvorio muško, žensko tako i insana pa kažu islamski učinjaci da čovjek živi sam bez obzira bi on muškarac ili žena da se ne ženi da se ne udaje da je jedan od načina činjenja nereda na zemlji Zatim spominjali smo kuranske ajete iz sure Rum 21. ajetu kojem Allah dželle kaže da je brak jedan od njegovih ajeta znamenja. Dokaza min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'al bainakum mawaddata warahma. I od njegovih ajeta, od njegovih znamenja za ajeta kaže nešto što je nad čudno. Imamo dvije vrste tako Allahovih ajeta, ajeti koji se čitaju i ajeti koji se vide, gledaju, od njima se razmišlja. Kao što se razmišlja, kada se uče koranski ajeti, kada se čitaju, od njima se razmišlja, isto tako o Allahovim ajetima, odnosno o znamenjima, odnosno čudima, nad naravnim stvarima, također se razmišlja. Pa Ovdje Allah kaže da je takav brak, islamski brak u kojem postoji milost, razumijevanje, ljubav između bračnih drugova, da je to jedno od Allahovih znamenja. Da bi doista bilo među supružnicima ljubavi, samilosti, da bi se smirivali jedni uz druge, Allah subhanahu wa ta'ala u tu svrhu propisao je prava i obaveze bračnim drugovima. Da bi živjeli sretno, u zadovoljstvu, u rahatljuku, Da bi ako Bog da imali kasnije hajli potomstvo i oni se učili na primjerima svojih roditelja i odgajali, Allah subhanahu wa ta'la propisao je prava i obaveze svakom, kao svakom čovjeku, svakoj osobi, tako i u braku i muškarcu i ženi. Svakom bračnom drugu I da bi se dakle u najmanju ruku živjelo na takav način, moramo se držati ovih prava i obaveza. Imamo prava, ali imamo i obaveze. Ujustveno, na poslu imaš svoje prava, imaš svoje obaveze. Hoćeš da ostaniš na poslu, hoćeš da nakon odrađenog posla dobiješ platu, imaš dakle obaveze, moraš da izvoziš, izvršiš jedno od tvojih prava je plata. Isto tako u braku, ako želiš dakle, da obstane brak tvoj, da živiš sa svojim bračnim drugom u slozi, zadovoljstvu, rahatluku, da se smirujete, da uživate jedno u drugom, jedno s drugim, muorate ispunjavati svoje obaveze jedno jedno prema drugom. Zašto je najveći procenat razvoda brakova kod muslimana? Zašto najviše takve slučajeva doživljavamo i čujemo i učeni ljudi budu pitani o od muslimana? Zašto kada čujemo stvari Slušavamo iz muslimanskih brakova najčudnije stvari od kojih se čovjek stidi i da ih spomijeni, šta se sve dešava među bračnim drugojima. Zbog toga, prije svega, što ne prihvatamo šerijetske tekste. Što govorimo jezikom da smo muslimani. A u suštini, Allah najbolje zna, daleko smo od toga. Što u osnovi ne prihvatamo šerijetske tekste. Kur'an, budući da je ovo jedno od Allahovi znamenja, I govoru smo tamo da ne oduzimam vrijeme, budući da je ova tema. Kad sam počeo da brojim, morao sam da skratim. ma Ilazio sam na 30 prava žene kod nas, ovo reko, ovo. neće valjat nikakog se počne spomnjeti toliko. Da ne bih dulio ako možete, vratite se tamo, dakle, na blagodati braka, islamskog braka, ako su ako su to tolike blagodati, ako je toliko vrijedno živjeti u braku i ako je to jedan od načina uspostavljanja reda na zemlji onda zasigurno onda zasigurno je imaju pa moraju se ispuniti te prave i obaveze moraju se ispuniti prava i obaveze da bi se dakle došlo do svega do svega toga pa dakle zašto mi ne živimo u takvim brakovima zašto je kod nas potpuno suprotnost prisutna u našim brakovima, zato što nismo prihvatili šarijatske tekstove. Kako treba. Kao i u svakoj stvari. Zatim na drugom mjestu što mi te šarijatske tekstove, o kojima Allah džel je upravo zbog svih tih vrijednosti i blagodati, tako mnogo govori u Kur'an, tako mnogo Allahov poslanika alih i salicom u hadisima spomno. Mnogo. Mi to ne prihvatamo. Allah o tome mnogo govori, poslanik Alihi Salaca, mnogo o tome govori mi. Dođe do razvoda braka. I ah, veli, ja hoću po šerijatu da mi se presudi. Ja sam zadovoljan šerijatskom presudom. A nije živio po šerijatu. A nije živio po šerijatu. Savjetovali ga učeni ljudi ovako, ovako, ovako postupaj, po svom cijefu postupa, Drugi razlog je ovaj razlog što mi, ako prihvatamo šerijatske tekste, prihvatamo i razumijemo kako mi hoćemo. Kako mi hoćemo? Ne se na primjenu tih kuranskih ajeta i hadisa od strane, prije svega Allahovog poslanika, ali ih i salucom, Ne, nego onako kako mi svatimo. Zašto dolazi do problema u braku? Zato što muškarac, odnosno muž, nije shvatio svoju ženu, ne razumijeva svoju ženu, njenu prirodu i ona ne razumijeva svoga muža. To su najveći, zbog toga dolazi najveći problemi u braku, zbog toga pucaju u braku. Što muž nije shvatio prirodu ženi. Kako je Allah stvorio? Kakva je žena? Dobro nam poznat hadis, jer odostajan hadis kod imama Buharije i kod drugih, u kojima Allah poslanika alihi salacom na početku hadisa i na kraju hadisa oporučuje lijepo postupanje prema ženama. Oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama. Zatim kaže i ovaj hadis ima brojni citate, doista je žena stvorena od krivog rebra. Od čijeg krivog rebra je žena stvorena? Od muškarca. I opet muškarca izdježe nad ženom. Od našeg rebra je ona stvorena. I sebi dajemo za pravda, ko korimo žene. U drugom hadisu stoji, i mi često ženama citiramo taj hadis, da su žene nakisatul akl, da su žene manjkavog razuma. Ima žena koje su doktorice. Imaju žene koje su bi bimana kelime. U prvom smislu riječi, riječi šehovi. Ovo, bratko, možda nije ni srednju završio. Vi ste manjkare u svom razumu. Tako je došao hadis. Poslanik Ali Islamsan tako kaže. Nije razumio hadis kako se razumijao hadis. Nebo onako kako on shvatja i onda maše ajetima i hadisima. Zašto? I mnogi islamski učenjace vraćaju na ovaj hadis kada se govori o imamstvu ženi. Može li žena biti imam. vođa? Može vladati državama? I može li biti kadija, sudija i ostalo? Vraćaju se na ovaj hadis razumijevajući ga ispravno. Kada se kaže da je žena manjkavog razuma, želi se ukazati na njena osjećanja. Žena je manjkavog razuma zato što je potpunog ili potpunijih osjećanja. A ja i ti smo potpunijeg razuma zato što smo bez osjećanja. Zato što smo mi slabijih osjećanja. Žena je manjkavog razuma zato što vlada, što je nose emocije lahko. Zato što je žena osjećajna. A ja i ti kod nas je tako i ne mijenjamo se za života zato što smo bez osjećajni. Potrebamo zahvaliti Allah što nam je stvorio takve žene. Da su i one bez osjećajne koje mi trećih svjetskih radbi uvrlo lahko izbili. Među nama. I mi ne razumijevamo žene. Vi ste manikave u razumu. Šta se misli zato što su žene osjećajni. Daleko osjećajni. Subhanallah. Koliko žena radi i trpi u životu s nama. I mi se opet izdižemo. Mi dođemo ženi, joj ženo, ja titav dan radio, to, to, to, ništa se ne vidi, šta si ti uradio. Kako kažeš, je, Safet, Allah ga sačuvao, učvrstio i poživio i dobrim dijelima. Ženim posao u kući je poput temelja kuće. Cijela kuća stoji na tim temeljima. A oni se ne vide. Ti se temelji ne vide, oni su u zemlji. Cijela kuća stoji. Ti i tvoj brak opstoji Nakon Allah ponajviše na ženu. Njen se posao ne vidi, ti vidiš u kući kako si došao, nam je, je isti, možda se sjavi to glanca, ali kako je to je, ništa se nije mnogo promijenilo u kući. Ti ne vidiš, pa žena, ja se danas naradio, ti ništa nisi. Ne vidi se njen posao. E krema komoga, da na izrazu, muškarci smo, žene, stupamo u brak, između ostalog, I tih razloga da čovjek zadovolji svoje strasti. Mi svoje dijete ha, ispuštamo ženu sa strašću. A žena, naša supruga to dijete ispušta na ovaj svijet s mukama. I nosi tvoje dijete. Ona devet mjeseci nosi tvoje dijete i dijete se poslije devet mjeseci pripisuje tebi. Kaže se Muhammed Ahmetović, ne kaže se kako je preizme moje žene. Ne pripisuje se prezimenu moje žene, nego se pripisuje meni. A ona mu muči devet mjeseci. I ona nosi. I mi opet imamo pravo da joj kažemo ti si manjkavog razuma Zato najveći problemi dolaze zato što muž ne razumije ženu u braku. Ne razumije njenu prirodu. Ne razumije njena osjećanja. I s druge strane, što žena ponesuje emocije, ponesuje osjećanja, pa ne slijedi tekstove. U šarijetskim tekstovima tako jasno pojašnjava se muževo pravo kod žene. Pa vam je dobro poznato nikome od nas mislim da nije skriveno i vjerujem da svako od nas zna taj hadiz da sam ikome naredio da učini seždu, naredio bi ženi da učini svome mužu seždu. Da sam ikome od ljudi naredio da jedan drugome čini seždu, naredio bi ženi da učini Da učini svome mužu seždu. Zbog njegovog ogromnog prava kod nje. Zato, dakle, ako hoćemo da nam brak obstane, da živimo koliko toliko u rahatluku, u zadovoljstvu moramo se držati prava obaveza i razumijevati jedni drugi. Moramo ono što nam je Allah naredio, što nam je poslanik Alihi Salao naredio, što je preporučio, držati se koliko smo u Ako dođe do manjkaosti, Ne ispunjenja prava da razumijemo jedni drugi. Nemoguće je, dakle, ponekada ispuniti određeno pravo bračnog druga, ali da, da razumijemo. Pa da krenemo mnogo, dakle, da, da ne dužimo. Kao što rekao, muž, dakle, kod žene ima ogromno pravo i poznati su nam hadisi koji govore o tome. I na drugoj strani, zasvigurno, koliko je Allah pravedan, dakle, nije naredio toliko ženi da se pokorava svome mužu, da joj za uzvrat ne dadne. Nagradu za to. Ha? Pa je došlo u hadisima da je mu muž ženin ili džennet ili džahnet. Dakle, ako ju, mu se bude pokoravala, ako prije svega bude Allahova pokorna robinja i bude se pokoravala nakon Allaha svome mužu, onda nagrada ju je džennet. Zar nije došlo u hadisu, ukoliko žena klanja pet nemih namaza, posti mjesto ramazan, čuva svoje stidno mjesto, odje računa o svojoj četnosti i bude pokorna svome mužu, bit će joj rečeno, uđi na koja god hoćeš vrata džennet. Uđi na koja god hoćeš vrata džennet. Poznato vam je također kada je jedna od sahabiki došla Allahom poslalniku, alaihissalatu esalam, doveo je njen sestrić, htjela nešto da priupita, pa pita tog njenog sestrića ko je ta žena. Je li juda pa kaže ona od povara ja sam Allaho poslanjeće pa kaže dobro gledaj kakva si sprem svoga muža jer doista je on tvoj ili džennet ili džennan doista je on ili tvoj džennet ili tvoj džennan pa dakle jeste Allah dželavala naredio je ženi da se pokorava svome mužu u svemu onom što je dozvoljeno u svemu ono što je naredjeno što naredio je Allah dželavala ali zato na drugu stranu Allah subhanu wa ta'la nagrađuje ženu neizmjerno velikom nagradom. Pa dakle, ženi je obaveza da se pokorava svome mužu u svemu onome što joj on naredi. Dakle, prvo pravo muža kod svoje žene prvo pravo muža kod svoje žene jeste da mu se pokorava u svemu onome što joj on naredi. Ukoliko je to dozvoljeno, Allah tu dakle nije zabranio. Ukoliko muž naredi ženi, Ženi je obaveza da se pokori svome mušu. I razumije i zbog toga. Ja, ti, mi muškarci trebamo ženu da razumijemo i zbog toga. Dojuče je možda imala brojna prava kod svoga babe. Došla tebi, prekidaju se sva njena prava. Čak da dojučerašnji njen najdraž i onaj koji je s njom najviše bio, s kome se najviše družila babo majka, Da joj danas naredi nešto, ti narediš drugo, tvoje se sluša. Ne sluša se babe s je živjela 20-25 godina. Ti da kažeš, babu kaže dođi meni, ti kažeš ne, ne možeš ići, ne možeš izaći skući. Ne možeš izaći skući. Završavaju se sva babina prava kućuva prava. Ti ako nešto narediš, ako nešto zabraniš, što je dozvoljeno, što nije Allah zabranio, tvoja se sluša. Zbog toga isto tako trebamo razumjeti ženu. Dakle, žena mora da sluša svoga muža u svemu onome što je on naredi. Zatim da boravi u svojoj kući. Pravo muža kod žene jeste da traži da boravi u kući. A ne izlazi mnogo napolje. Bez potrebe. Žena vjernica ne bi trebala da izlazi bez iz kuće prije svega Allah je to naredio karne fibu yuti kunu i boravite karne karar jeste dakle ono mjesto gdje se dugo boravi također se kaže karar za odluku koja se donese i po kojoj se živi, živi uređuju se sistem karar odluka nije to što se danas sutra njenja ono kod nas je ta riječ poznata tako i naši stari kažu karar Vi si u karariju, vi si odlučio. O karne. I boravite u svojim kućama. Dakle, žena bi trebala da, i, da ne izlazi iz svoje kuće bez potrebe. Došlo je u hadisu, nemojte zadanjivati Allahovim robinjama Allahove džamije. Ukoliko žena zatraži da ide u džamiju, dakle, to je opravdano. Ako nema problema na putu do džamije, ako je ti voziš do džamije, nema nikakve smutnje učenje. Do džamije, u i slično, žena ima pravo tada da izađe iz kuće. Ali opet, dakle, pod ovim uvjetima. Pod ovim uvjetima. Međutim, pravilo uzmite se Zapišite negdje sa strane pravilo. Sve što se uvjetuje, bolje se toga ostaviti. Svako dijelo koje ti se uvjetuje, bolje se toga ostaviti. Kada budeš upitan, mogu li obući ovu odjeću ili onu odjeću, koja je odjeća? Pa se počnu postavljati uvjeti ta, ta, ta, ta, taj uvjet, taj uvjet mora ispun to odjeća, da bolje nemoj oblači tako odjeću. Uzmi osnovi ono što je dozvoljeno i to koristi. Dakle, ženama je dozvoljeno tada, ukoliko nema smutnje, ukoliko su sigurne na putu do džaniju, dozvoljeno da izađu. Ali je došlo u hadiso, ali nekad znaju da su im njihovi namazi u njihovim kućama vrijedniji bolji. Pa je ženin namaz vrednije u, u kod kuće nego što je u džami, ali je na drugu stranu namaz muškarca u džami vrednije od njegovog namaza u kući. Obavezne namaze, govorimo za obavezne namaze. I malo prije sam gore kad smo bili, htio da kažem, i to je nama poznato, ali nećemo da se povedemo njihovim stopama. Prva Prve generacije, zašto se takve generacije nikad više neće spo, pojaviti? Generacija kao generacija, zato što su se držali šerijatski tekstovi, zato što su ih razumijevali na pravi način, zato što su svoj život uskladili po tome, živjeli po tome. Nisu to bili tekstovi kao što je najčešće danas kod nas, samo se citiraju. Iscitira se, iscitira na predavanju za spomine, a je taj hadisa, maloko radi po tome. Zato se te generacije nikada neće ponoviti kao što je rekao Alija radijalullahu talan, sunnet Allahovog poslanika alihi salam neće ostaviti ni zbog čije govora. Kogod rekao šta rekao ja se, neće ostaviti onoga što je rekao poslanika alihi salam, na čemu je bio. Kako kaže Ibn Masud radijalullahu talan, sve dok se držimo predanja budimo sigurni da nećemo zalutati. Sigurni smo da nećemo zalutati sve dok se držimo predanja koje se prenose, koje se prenose od Allahovog poslanika alihi salab. Pa kaže Ibn Masud, vezano za boravak žene, možda su neki pročitali, tamo sam spomenuo, nema bolje gibadeta kojim će žena obožavati Allaha od bogobojaznosti. Od bogobojaznosti je da čini ono što je Allah naredio i da se ostaju onoga što je Allah zabranio. I od boravka sjedenja u svojoj kući. Nema bolje gibadeta. Za ženu? da čini ono što je Allah naredio, zabranio, kod namaza, od posta, što je naredio, šta je zabranio, i da sjedi u svojoj kući. Ibadet ženi, treba žena da to naumi, da to nanijeti, i da bude radostna Ja i ti možda nismo u prijelci da tako stalno činimo ibadet. Ona dok je u kući čini ibadet Allah. Jer Allah rekao, i boravite u svojim kućama. Dokle god žena, žena ustane, probudi se, klanja, Posle, ne znam, legne, ljuči Kur'an, sjedi, pravi, kao, u svo vrijeme u kući radi, sve je to i Baro bi u svojoj kući. Pa kada ustane meka na nijeti, svaki ibadet mora imati, jel tako, nijet, da bi bio ibadet, da bi bio primjen kod Allaha. Dželola. Rečeno je jedno od supruga Allaho poslanika alihi sada, se vdi, starija jel, majka vjernika, koja je dala svoj dan ajši, radiju anha. Rečeno je zašto ne izlaziš i iz kuće kao što izlaze tvoje sestre. Ne majke vijednika, nego tvoje sestre. Pa kaže, hađ sam obavila. Hađ je, koji je u mogućnosti, obave za čovjeku. I umru sam obavila, po pa nekim islamskim učinjacima također i umra i obavezna. Allah mi je naredio da boravim u svojoj kući. I ja neću da budem nepokorna Allah. I kažu, kako se bilježi, Nije izašla iz svoje kuće, nikako. Jedino kad kad su je iznijeli, kad je umrla, njenu džena su. Nije izašla osim tada. Zato su te generacije koje se nikada neće pojaviti više. Generacija kao generacija. Koja se na istinski način prihavtala ili šerijetskih šerijetski predanje. Kaže šehol islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, ženi dakle nije dozvoljna da izađe iz kuće svoga muža bez njegovog izuna, bez njegove dozvole ukoliko bi izašla iz kuće svoga muža bez dozvole bila bi prije svega nepokorna prema Allahu poslaniku, a zatim i svome, zatim i svome mužu i da služuje smjeto li to snimati, Zaslužuje služuje da bude každje u koran čak pojedini islamski učenjaci kažu da tada spada obav za izdržavanje ženi samo ukoliko izađe iz kuće bez pitanja svoga muža Zbog svega ovoga, žena također ima ogromna prava. Zbog toga što treba da boravi u kući, ima također pravo da joj sve obezbjediš u kući. Neka ne, ne zabrni se odkud to, kako ću ja borati svoje vrijeme u kući. Ti, a ah i moj, treba da joj obezbjediš sve, da joj ništa ne fali u kući. Zbog čega onda? Koja onda potreba da izlazi iz kući? Ako se razboli, normalno, ili hoće u džamiju, jastav, ali da onako ide u izlep, dočaršijom voda, nema potrebe za nje. Ako hoće da žive u islamskom braku, ako želi da ona djeca posle ne, ne, ne žele za oce ili za majko. Zatim, pravo muža kod žene jeste da kada god je pozove da ima odnos s njom, da mu se odazove. Naravno, koliko je žena čista. Nema, dakle, menstruaciju ili nakon porođaja taj period, ne nalazi se u njih došlo je u hadisu da kada muž pozove ženu u postelju pa ona odbije i on zanoći srdit da je meleki prokodnju sve dok ne osvane kod Buhari je kod muslima hadisu kod Buhari je kod muslima hadisu kada muž pozove ženu u postelju pa ona odbije ode u drugu sobu spava u drugoj sobi odbije, pronalazi nekakve razloge, pronalazi koliko hoćeš razloga, ali ti trguješ sa Allahom, Allah dobro zna. Ja, ti, mi ne znamo šta je u prsima naših supruga. Mogu da izmišljaju razloge. Možda se smijete i možda nema potrebe da toliko govorim, ja smatram da ima potrebe najveći procenat vrakova je upravo zbog ove. Zbog odnose. Ona se žali nije zadovoljena, on se žali nije zadovoljena. Brakovi puce. Gledaju se drugi, gledaju se druge. svašta se čini od svakakvih od nas. Sve ga ima. Zato kažem, nažalost, crna hronika upravo iz muslimanskih brakova je prakve, najcrnja. Kod Buhari je kod muslima da je meleki proklinju sve dok Zatim, od prava muža jeste da žena, njegova supruga, ne pušta nikoga u kuću njegovu bez njegove dozvole, njegovog zadovoljstva. Ako žena zna da je muž zadovoljan, nema nikakve smetnje, neće se naljutiti, ne da joj dođe taj i ta, ne mora ga pitati. Ako je nekada upitala, može li mi doći taj i ta ako ona, pa on rekao, nema smetnje, dobra je, hajrli, ako Bog da neće od nje za zaboliti glava, nećeš nešto čuti loše, Dakle, ne mora svaki puta, e ona kona, ona hoće da mi dođe. Ne mora svaki puta da zove. Međutim, ako ne zna, treba da pita. Nije dozvoljeno, dakle, da pušta u kuću bez dozvola i svoga muža. Došlo je u hadisu, da je rekao Allaho poslanika alihi salacom, i žena ne pušta u kuću svoga muža osim sa njegovom dozvolom. Kako je došlo kod imama muslima? Kod imama muslima. Zatim, također od prava muža kod njegove žene, jeste da ga pita kada hoće da posti dobrovoljni post. Kada hoće da kvanja dobrovoljni namas. Da traži dozvolu za to od muža. Pogotovo za post. Dobrovoljni post. Ako je on prisutan. Misli se ako je čovjek prisutan kod kuće. Ako je negdje na putovanju, treba njemu vremena da dođe kući. Neće nikako možda danas u toku dana doći. No stupiće akšan, Ako je znao sve, nemoguće je da dođe, onda nema potrebe da ga tada pita. Nije prisutan kod kuće, ne može da dođe do akšama. Žena može da posti dobrovoljni post bez pitanja svoga muša. Ali ako je tu, pored nje, nije na postu pogotovo kod kuće, onda mora da ga pita za dobrovoljni post. Spomnio sam ovdje na hadisku da buda uda i kod drugih, kako žene znaju spakovat. Došla Allahomu poslaniku, Alihi sallahu sami kaže, Allahomu poslaniku, on me tuče dok sam vjana na namasu i traži od mene da prekine post, ja postim. I on klanja te kad sunce izađe. Ha, to, to čovjek kad čuje, rekao bi, najgore. Najgore je stvorenje. Tuče me ona namazu. On me udara. Postim, traži od mene da prekine post. I, što se tiče njega, klanja sabah kad sunce izađe. A bio iz težačke porodice. Čitav dan guli, radi, guli, rad Dođe kući i ona klanja dobrovoljni namaz. Pa ja tebe poželio, ona oduži. Ili dođem ranije, ona posti. Kaže čovjek, a shapo, ja što njema posti? Jeste li ovo posti? Ču vam prava kod nje. Posti i ne pitan. No, jo, željam nje. Treba mi žena. I klanja, kad klanja, oduži. Potpuno druga druga priča. Dakle, žena kada hoće da posti, dobro, da post treba da, da pita svoga muša. Također, dakle, da ne udjeljuje iz njegovog imetka, osim s njegovom dozvola. Ili, kao i kod prethodnog, ako zna da je zadovoljen, ako zna da ga njenog muža to čini sretnim, da je zadovoljen, da je sretan ako žena podijeli u njegovo ime, bez njegovog pitanja. Nekom je sad ako neko dođe na vrata, traži i on je zadovoljen time da i on kod kuće podijelio bi ili je rekao ako neko dođe dadni nju udijeli, ne mora, dakle, zvat ga, ne mora pitat ga, ili slično. Zatim, Pitanje s kojim žene često znaju polemisati, je li dužna žena da služi svoga muža i djecu? Hm. Pa su tamo negdje iščačkale da je neko dolemi rekao da ne mora. Da muž mora da obezbijedi služavku, da služi njega, i djecu i nju. Ima mišljenje, međutim, daleko od ispravnog. Daleko od ispravnog. Ima mišljenje, daleko od ispravnog. Možda... To nije kakva žena izdala to mišljenje. Dakle, kako kaže šeheh al-Islam ibn-Tamir, to je skroz slabo mišljenje ispravno je datle da žena izmeti svojome mužu i djeci. I poznati su nam brojni primjeri iz tih prvih zlatnih generacija da su sahabike izmetile svoje muže. Fatima, radijallahu ta'lanha, jedna od najboljih žena na dunjavku hizmetila je ali pripreimala hranu poznato je da imala žuljeve el tako na rukama zbog čega je tražila od Allahovog poslanika alejselatun taj da joj dao nekoga od sluga u drogov a nije mogla više imala je žuljeve zatim esma ktirka Abu Bekr radi Allahu ta'ala koja je bila udat za Zubaira tako njue srvo Allahovog poslanika alejselatun sa svih harun prekao pa popni se kada je vidio kako nosi teret na leđima Dakle, hizmetile služile. Pa, isto tako, dakle, i sve žene nakon njih dužne su da hizmete služe svojom mužem. Da vodi računa, dakle, o svojoj časti, na takav način vodeći računa o časti svoga muža. Da vodi računa o časti svoga muža, kako? Tako što će voditi računa o svojoj časti. Tako što će se propisno pokriti. Svoje tijelo i svoju ljepotu čuvati samo za svoga muža. Za njega se udala. S njim živi. Allah je naredio da se on uz u smiri, ne neko drugi. Allah propisao joj brak i ona stupila u brak da se muž uz nju smiri. A ne neko drugi da smiruje svoje poglede na njom. Dakle da vodi računa o svojoj časti kao što Allah dželle kaže tas salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi žene ja su one žene koje su pokorne poslušne koje hafizat čuvaju svoje stidno mjesto odnosno čuvaju svoje tijelo poznato je jel, žena je sva stidna odnosno žena je sva aurat zatim da bude zahvalna svom mužu na svemu onemu što je on obezbijedio, što je on priskrbi, što je on omogući od njenih prava, da bude zahvalno mužu. Jeste, Allah ga je obavezao time, on je nastojao da bude pokoran Allahu, da izvrši ono što me Allah naredio, ali ko se okoristio tim? okorisla se žena, treba dakle da bude zahvalna svome mužu na tome, da ne prigovara, kao što rekao, Nekada čovjek neće biti u mogućnosti da ispuni to pravo, iako je Allah naredio, međutim nisu svi ljudi, nismo svi isti, neko može lahko, neko može pješko, neko u određenom periodu ne može nikako da ispuni to pravo. Žena treba da razumije, ne da ga obtreća od da bude zahvalna. Kao što se od traži da ono čime nije zadovoljno da pređe preko toga, da zažmiri i da gleda, u osobinu koja će ga zadovoljiti, s će biti zadovoljan, iso tako i žena. Ako muž je nešto udovolio, neka prava obezbijedio, druga nije, ili teško, s mukom popola, kroz iđesno vrijeme bit će, tako ne smijemo prigovarati. Neka bude zahvalna na onome što joj je, što joj je jeli, obezbijedio. Došlo je u hadisu Abdullah ibna amra, i allahu E, rekao Allah u poslanika alihi salatu, Allah ne gleda u ženu koja nije zahvalna svome mužu, a ne može bez njega. Allah ne gleda, odnošno nije pogledati ženu, takvu ženu na sudnim danu koja nije zahvalna svome mužu, na no onome što je bez vijedi, ne može bez njega. Ima i žena vrlo brzo, daj mi talak, daj mi razvoj. Haj, dabniju je talak, razvede se, ode je kući, ode je prezvoditelja, vidi kako je živio, kroz sam dana, ne može bez njega. A nije mu zahvala na onome što je čovjek trudio, se vidi, se radi, nastoji da je bezbijedi, pa nekada ne može, nemoj da to bude razlog razvoda braka. I poznat vam je dobro hadis u kojem potuše hadis, kada je Allah poslanika alihi salaca vidio dženiti džehamnan, kada su mu prikazani u namazu, jeli i u drugim situacijama, Jedna od tih je i u namazu, pa je rekao da je vidio najmnogobrojnije stanovnike džahannama da, da su žene. Da su žene. Pa pitaju osvabi zbog čega? Allaho poslalići. Kaže, zbog kufra. I kufrih ima. Tako kaže pozvanik Ali Hisavca. Kažu, zbog kufra, zbog nevjerovanja u Allaha, riječ kufra ima mnoga značenja. Osnovno značenje je prekrivanje, skrivanje, nepokazivanje, jeliko? ne, već to je zbog ufra poricanja, također već zbog poricanja svega onoga što je muž odezvijedio, zbog nezahvalnosti svom mužu. Zbog toga, kaže poslanik Alihi Salisam, vidio sam da su najmnogobrojniji stanovnici džahennema žene. Zbog čega? Zbog toga što poriču dobro svojih muža. Tu će žene uvod tu džahennem. Pa nima va stvari. Zato pametuju. Zatim, Da se uljepša svom mužu, pravo muža kod ženi jeste da se žena uljepša za njega. A toko i ti da joj kupiš, odjeću, tako je će doći od prava žene, kod muža jeste da joj ubezbjedi stan, kuću, krov nad glavom, hran, piće, odjeću, obuću. Znači se žena uljepša, dotjerat, nema što obući i ostalo. A dakle, od naših prava ko žene jeste žena ako je ima da se uljepša, da se dotjera. Došloju hadisu, koje su to najbolje žene? Eju, Nisa, Hajir, tako poznatan hadis, pa između ostalog poslanika alihi Hissalotan spomnije da kada je muž pogledao obveseli ga svojim izgledom, razveseli ga, drago mu bude. A dakle, to je od prava. Služit ćemo se, živimo na dunjalku, život na dunjalku nije lahak i ne trebamo jedni drugima otežavati još dodan zato je Allah propisao brak ti koji si razumni tvoj razum potpuniji, ona osjećajnija slabijeg razuma ti manje osjećaja, jedno drugo upotpunjavati pa tako dakle i kod ovog zatim da ne prigovara svome mužu ukoliko ona prebaci nešto na njegov konto ako ona udjeli na njega ako ona posudi novac dođe žena sa imetkom od babe ima tamo one kartice pa skine prebaci nešto na tvoj konto nije u redu da prigovara u osnovi vjernik ne bi smio nikome prigovarati na učinjeno dobro, je tako? tako je došlo u surijel Bekara kaulun ma'rufun vajmog firaton hajirun min sadakat i njeti belha'eda lijepa riječ i oprost prelaženje preko učinjenog, dakle, priestupa, bolji je od sadake, bolji su od sadake koju prati prigovor. Kada ti dođe neko na vrata, dok odmaraš, u vrijeme kada odmaraš, spavaš i ono valiju na vrata što koju hoće da izbije, kuca, kuca, kuca i ti izađeš, čovjek traži. Da mu pređeš preko toga što te uznemirava u to vrijeme i da mu kažeš lijepu riječ, Da mu oprostiš, da mu kažeš lijepo riječ, bolje je nego da mu dadneš da kažiš, nikad više ne dalazi na vrate. Dadneš mu i posle prigovaraš. Ili ga sretneš i kažeš, ha, kakvo tvoje stanje, se popravo je tvoje stanje, znaš da sam ti dal, gdje je ono što sam ti dal? Nije dozvojeno nikome da se prigovara, a pa za žena nije najpreča Za žena nije najpreča I muž. Dakle, ako si dala nešto svome mužu, posudila, dala, nemoj da prigovara i obrnuto. Dakle, sledeći je, da bude zadovoljna smalim. A, da si li čula što kažu? Da bude zadovoljna smalim, da ne preopterećuje svoga muža preko njegovih mogućnosti. Allah, dželjav Allah, kaže li yumfik du saatin min saati. Omen kudira alihi risku fe li yumfik mimma atahu Allah. Onaj koji ima mnogo imetka, neka udjeljuje mnogo na svoju porodicu. Ali onaj kome Allah je li ogrančio mogućnosti, neka dani ono koliko može. Shodno s svojim mogućnostima, doista Allah nikoga ne preoptereće. Pa zato kažem, jedna od bitnijih stavki u našim životima moramo da budemo dakle, zadovoljni jedni s drugima. Da prelazimo, kada primijetimo da nismo u mogućnosti, da prelazimo jedni, jedni drugima. Poznat ovaj slučaj, ne bih htio da ponavljam mnogo iz onog predavanja, možete se vratiti. ali Ebo, Darla, radijel Allahotelan, kada je oženio se... Rekao je svojoj supruzi, ako te nekada naljutim, budi zadovoljna sa mnom, a ako ti mene naljutiš, ja ću gledati da budem zadovoljan s tobom, samo tako nam brak može ostati. Ako se budemo jedno drugome inatili, ha, nisi mi obezbijedio ovo, nisi ovo, a ti nisi izašla kako trebao, kako je odjeći, nisi namiril se, ali izašla kada si perutala, piliće i ostalo, jedno drugom budemo inatili se, nema brak. Nema brak. Dakle, treba prelaziti. Kao što kaže Imam Ahmed Rahim lijepo, od lijepog ponašanja, devet desetina lijepog ponašanja je u prelaženju preko grešaka. Da pređeš svoje ženi preko greške koju koja nije greška u vjeri. Da pređeš preko greške koju ti je učinila ili propust, nešto nije učinila a trebala je da je učini i slično. Pređi preko toga. Došlo je u hadisu je li, da je rekao poslanika, neka vijednik misli se ovom hadisu, muž i žena misli se na njih dvoje. Neka vijednik ne prezire vijednicu. Ako bude prezirao neku njenu osobinu, ne bude zadovoljen nekom njenom osobinom, neka pogleda u drugu osobinu koja će ga, koja će ga zadovoljiti. Samo tako će brak obstaviti. Zatim, da ne čini ništa što uznemirava svoga njenog muža. Dakle, od prava muža, Kod njegove žene jeste da ne čini mu ništa što će ga uznemiriti, što će narušiti njegove emocije, osjećanja, zdravlje i ostalo. Dakle, sve ono čime on nije zadovoljan jer je njegovo pravo kod nje ogromno. Dženet Došli u hadisu Allahov poslanika i sada sam je rekao neka jedna žena ne uznemirava svoga muža na dunjaluku jer doista kada ga uznemirava na dunjaluku njegove ahiretske žene kažu Allah te ubio on je samo privremeno dahil to se kaže za onoga koji je kratko vrijeme Oni samo privremeno kod tebe i samo što nam se nije vratio ne uznemirava Allah te ubio pa neka žene Ne dozvoli se prije svega da njihov gospodar bude srdit na njih. Zatim dakle i te druge žene, ahiretske žene, budu srdite. Neka budu naše supruga, neka se takmiče sa ahiretskim ženama. Neka se takmiće sa ahiretskim ženama. Neka nastoje a, da im budu zavidne ahiretske žene. Na njihovoj pokornosti, svojim muževima, na hizmetu i ostalo. A ne, Allah te ubio, opasni su riječi. Zatim, da nastoji da održi brak, u braku mora biti problema. Brak nije zanimljiv ako nema problema. Mora biti problema. Ne ima jednog braka da u njemu nema problema. Najbolji brak koji se ikada živio, jeste brak Allahovog poslanika, ali ih i svalačan, bilo je i u braku Allahovog poslanika, ali ih i svalačanog nebojim suprugama, bilo je povišenog glasa od strani supruga, traženja i osta. Poslanik Alihi Salatu sam nikome nije činio nepravda od svojih žena, ali, kao što rekao, emocija osjećanja ponesu, pa se tražilo od njega, ne dovoljno, više voliš ajšu. Poslanik Alihi Salatu sam je, ko što je dao ajši, dao je i svakoj drugoj ženi. Dan njoj, dan svakoj drugoj. Nije dao dirhem srebrenjak, viška, ajši. Dao je onoliko koliko je dao i drugim ženama. Nije činio nepravdu, međutim, ha, žene su, kao što je rekao, emocije ponesu, pa tražile i tražile. Zato, dakle, žena treba da nastoji da održi svoj brak, da očuva. U braku mora biti problem. Zakasni, ne dođe na vrijeme, ne dođe nikako, ne znam Ne ispunio je ovo, ne ispunio ono, ne smije se žena i nato, pa kaže, ha, nisi ti, meni ne činjate. I gotovo. To treba da nastoji da održi brak. brak jedno je jednog znanjenja. Brak je velika Allahova blagodina. Jer i mnogo šta drugo, šta žena dobiva tim brakom, zbog toga treba žena nastojati da očuva brak. Ima brakova koji se ne čuvaju i koji se ne žive samo zbog ljubavi. Eto mi tako kažemo, jer je ovi drugi ljudi koji nisu praktičari, jer je mi kažemo da su džarili, je tako? Mi često termini koji koristimo za njih, džahil. Svima je nam je to poznato, tako da ne bježimo od naše slavnosti. Ali šta ta žena džahilka svašta pretrpi u svom životu? Koliko bude prebijena, pretučena pod dejstvom alkovala i ostalo i živi. I rađa djecu. I ne znam, mož na putovanju dođe možda u mjesecu jedan put kući. Ili dođe u godini dva, tri puta kući. I živi i dalje održava brat. Trpi, trpi, trpi. Kod nas, jedno, nikad od tebe nikakvog hajera nisam doživljela. Razvod braka, podnos. Hoće da se rastane i Tako žena treba da, nastoji, da očuva, očuva svoj brak. Pogotovo je dakle, pogotovo ne smije da pomišlja na razvod braka, jer trgujemo sa Allahom. Allah dobro zna šta je u nama. Nemojmo nikad ovo zaboraviti. Možemo se jedni drugima pretvarati, govoriti ko smo, šta smo, kakvi smo i ostalo. Kona je li, imate dao na Facebooku, u sobi, uzeo telefon i skrače, slušao muziku, babov leti on. <laughs> Od njega zabrat pokre, nije ušte gimla na tu stranu. <laughs> <laughs> Može se pretvarati, meni petom, desetom, kome god hoćeš, možeš Allah. Bogoto, dakle žena da traži razvod braka nema osnovanog razloga. Možda zaogledala se u nekog drugog, ha, zato što izlazla iskuć. Iz zato što je svašta u kući gledala. Ubacili smo šejtana. Teđjala čoravog jednog, kog ubacili smo televizor i onda nemamo kontrole na tom televizoru. Jedan ušao u kuću i vidi oblik usana na televizoru kaže, čirka živa, bila šta jste uradila, nisam ja nego mama. Nisam ja nego mama. Poljubila tamo nekog, neko fac. Smijemo se, ali možda se to dešava, i desi nekome i od nas pa je dakle, traži razvod braka, hoće da se rastavi, spominje razloge, međutim sve to neosnovano, može meni tebi petom desetom, nije nikakav problem, međutim kaže poslanika Alihi sa lopcom, god žena bude tražila razvod braka bez opravdanog šerijackog razloga, poznati su na tri, jeli, tri razloga, zbog koji žena može da traži razvod braka, u osnovi je muž taj koji daje razvod braka, ali žena, Iz određenih razloga, a tri razloga, može da traži razvod braka, to se da, dakle zove sporazumni razvod braka. Koja god žena bude tražila razvod braka bez opravdanog razloga, ona neće osjetiti miris dženeta. Pa učenjaci se razišli po pitanju tumačenja ovoga hadisa, pa jedni kažu neće nikako ući dženeta. Tako kažu jedni, iako dakle ovo nije dijelo koje ženu izvodi izvjerio, tako? A ovi drugi su rekli, ući će u dženet, ali će joj biti uskraćen miris dženeta. Boravit će u dženetu, ali neće osjetiti miris dženeta. Pa dakle, i ovo drugo mišljenje da se uzme u obzir, nije nimao u lako. Nije nimao u lako. I sledeće, odnosno zadnje, što će ću spomenuti, ako, kao što rekao Himalja, jednoj i na drugoj strani mnogo, da kada umremo, da iza nas čekaju četiri mjeseca i deset dana da se ne udaju, da čekaju četiri mjeseca i deset dana, poslije imaju pravo da se udaju. Kao što je poznato, ili Allah dželavala o tome govori u suri al-Baka. Kao što onaj, jel je rekao, ženi, znaš, ti čim umriš, ja ću se oženiti, oh, koliko me voliš. To dokaz da me voliš. Čim ja umrem, moji oči sklopije, što kažu, ti ćeš se oženiti. Povola kaže, ja kad umrem, ti se oženi, ali ima onaj propis, kaže, ja pogrišio, nisam joj rekao, 4 mjeseca i deset dana. Kaže, ali ima propis, moraš čekat Bona tri mjeseca. Uh, kare, zar je toliko puno? Skoliko ono njega voli, zar je toliko puno? Ha, smijemo prijeći na drugu policu. Prava žena, aj, brzat ćemo, nema puno vremena, evo. Prava žena kod muževa nešto se znaju da lijepo žijemo sa svojim ženama da lijepo žijemo sa svojim ženama da se obhodimo na najljepši način sa svojim ženama poznat vam je da je došlo u hadisu hayrukum, hayrukum li ehlihi, wa na li i ovaj hadis ima i druge citate najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici a ja sam najbolji Kaže poslanik Alihi Salacan prema svojoj poruci. Dakle, spomenuo je kako biti najbolji. Poslanik Alihi Salacan spomenuo je dijelo koje ako budemo činili, kako da budemo najbolji kod Allaha. I spomenuo je uzora koga slijediti, kako da to dijelo uradimo. Pa je rekao, ehli. ja sam od svih vas najbolji prema svojoj poruci. Dakle, Postupajte onako, kako sam ja postupao prema svojim suprugama i bit ćete najbolji kod Allaha subhanahu wa ta. ta'a. Zanimljiv citat, verzija ovog hadisa kod imama Tirmizije, šeha albani bih očinio dobrim, gdje kaže poslanik alaihi salatu sam ekmelu lmu'minine imana ahsanuhum huluqa. Vjernici sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su u najljepšeg morala. Zatim teče ovaj dalje hadis. I najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji u ovom citatu prema svojim supruga, prema svojoj ženi. Pa kao lijepo ponašanje spominje o prema ženi. A lijepo ponašanje jedan je od razloga upotpunjavanja imana. Hm? Pa dakle, nije od nas najbolji onaj koji zna najviše Korana. Niti onaj koji je najučeni. Niti onaj koji je najisposobniji. Marifetlu, Kapun i ostalo. Veza, uvezat što god hoćeš. I ne povezam onaj koji je najbolji kod svoje poruce. Kažu učenjaci, kod babe, kod mame, kod žene, kod djece. Često se spomni žena, suproga, ali međutim pod ehlom misli se i babo i majka. Pa dakle može ovdje sjest ja peti i deseti i mogu vam lijepo vazit, slatke riječi upućivat, možemo se smijati, ali da neko ode mojoj mami, mume, babi ili mojoj ženi i počne pitat kakav je, rekli bismo ne sramoti nas. I tako je svaki od nas. Mi se mnogo trudimo jedan oko drugog. Zbog ovog nama nema napretka, ja kažem. I objeđen sam. Allah najbolje zna, Kad mi popravimo svoj odnos prema babi, prema majici, prema ženi, prema djeci, ićemo naprijed. Mi se trudimo sa svima drugima ovoliki osmije. Ne samo oduha doha, nego ovoliki. Jedan drugom, kad se sretnemo. Ama, lijepe riječi biramo, ne smije se okliniti ni jedna druga. Ali kada uđemo, potpuna druga suprotnost. Sušta suprotnost kada uđemo u svoju kuću. Zato nam nema. Kaže poslanik Alihi s najbolji od vas kod Allaha, a koji ošte da budete dobri, a najbolji kod Allaha morate biti najbolji, najbolji prema svojim ženama. I Allah nam je i naredio. Nije to dakle, hoću da ja biti, prema svojoj ženi dobar ili neću hoću li podviknuti ću joj reći lijepu riječ hoću se namrgoditi el'tu joj se nasmija Allah nam je naredio Allah koji nam je naredio i namaz koji nam je naredio evo sad u mjesecu Ramazanu post isti Allah džalla veala naredio nam je va'ashruhun bil ma'ruf i snimali je poživite i snimali je poživite možeš znati Kur'ana koliko hoćeš Nedizati se sa kožice Postiti svaki drugi dan Nisi prema majci, babi, ženi, djeci Dobatavati Čabati Zato Lijepo ponašanje A vidjeli smo U kojem kontekstu se spominje Lijepo ponašanje za koga se veže Ne može ibadet bez lijepog ponašanja Trudit se u ibadetu Obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala Omalovažavati, postavlja prava lohi i robova ne vrijedi. Poznat vam je dobro hadis Muflisa, Ebu Hureyre, radijalallahu talan, prenosi Ebu Hureyre, hadis Muflisa kod je u muslima, doći čovjek s namazom, postom zekatnom, sve primljeno, ogromno! Na kraju, na dno džahnina. Najdublje slojeve džahnina će biti bačno, zato što je udario, opsovao, ukaljao nekome čast, potvorio, slagao na nekoga i slično. Zato, dakle, od nas se traži da Lijepo živimo sa svojim suprugama. Kao što se od njih to traži, isto tako traži se i od nas. I njima pripada prava isto koliko imaju i obaveza. Kao što imaju obaveze, imaju i prava. Imaju obavezu da prema nama se lijepo obhode, imaju i pravo. Da se mi prema njima lijepo obhodimo. Zatim od njenog prava kod nas... Odprava tvoje žene kod tebe i moje žene kod mene jeste da joj obezbijedimo stan, da je izdržavamo, da joj obezbijedimo odjeću, stan, hran, piće, shodno našim mogućnostima. Na to nas obavezuje Allah. Jedan kaže, u ženiju se kaže, nije meni žena prilikom sklapanja braka uvjetovala da izdržavam, ja ahmaka, majka. Pa želiš da živiš sa ženom, da ne možeš ikakvi troškova. Sa želiš da dođiš posjeto, tamo je samo sa vama, samom, kogost, turizam. Kaže, nije ona meni uvjetovala da je izdržava. Allah ti uvjetova. Čim stupiš u brak, moraš da izdržava ženu. To je od babe, nije s babom, s majkom. To šla je, moraš joj bezbijeti kuću. Kao što mi je poznato, islamski učinjaci govore, može li žena... Žena odlučuje po tom pitanju. To je ženo pravo, hoće li stanovati s tvo To je njoj dato pravo. Ona može da izabere, da kaže, ja neću da živim, ti si dužan da meni obezbjediš stan, da ja živim, da sam komotna, da sam slobodna u svom stanu. Neću niko da živi tu sa Sad, to ne znači da žena, aha, čuo si, odmah tražim sutra stan. Treba razumijevati mogućnosti, trebamo razumijevati, ali treba da se zna da je to njenog prava. Pa sad još kaže, nije ona meni uvjetovala da je jednu iz država, da joj obezbjedim stan i ostalo. Brojni kuranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika alaihi salatu sam na to upućuju. Kao što smo čuli kuranski ajet, neka onaj koji je imućan, mnogo udjeljuje na svoju porodicu, a onaj koliko ima mogućnosti, dakle čije su mogućnosti, jeli, smanjene, skučene, koliko je omogućnosti. Kaže poslanika alaihi salatu sam, bojte se Allaha po pitanju vaših žena, doista su one zatočenice kod vas, zarobljenice kod vas, vi ste ih uzeli na emanet od Allaha subhanahu wa ta'la, njihove spolne organe ste dozvolili sebi Allahovom riječu, zato je na vama da ih hranite i da ih oblačite shodno jeli, svojim mogućnostima, kako je običajno. Muavi Al-Kuširi radiju Allahu ta'la prenosi da je upitao Allahov poslanika alihi salacom šta smo dužni prema našim ženama, pa je rekao da je nahraniš kada sebe hraniš, da je obučeš kada sebe oblačiš, da je ne udaraš po licu, da ju ne govoriš lijep, ružne riječi, jeli? i da je ne izbjegavaš, osim u svojoj kući. Ako se dođe do razmirice, svađe, nema iz kuće, neće problem tako. Ako već moraš, ne možeš, vidiš, dakle, da samo se svađa povećava, idu u drugu sobu. Idi u drugu sobu, a ne dakle iz kuće skroz. I poznato nam je prejasan hadis, koji presjeca svako razilaženje. Ako kažemo da ima razilaženje, to dolazi, dakle do Malo prije spominati. Kada je Hind davajući prisegu u Mekki, kada je Allahov poslanik Alihi sallam ušao u Mekku i kada su muškarci dali prisegu Allahovu poslaniku Alihi sallam, su prihvatili Islam, da su žele u skupinama. Skupina po skupinu, jedna za drugom i na kraju u zadnjoj. Poznato je šta je Hind šta je bila i šta je uradila, pa je u zadnju skupinu, da je ne prepoznao Allahov poslanika, ali želi da primi islam, želi da se spasi, da se sačuva, pa je, međutim, kada je prihvatila islam, odmah je progovorila, govoreći, dakle, bila je pokrivena, a? u širkinje, ali prekrivene, imaju islam, prekrivene, pa kada je progovorla poslanika, ali ih sam je prepoznao, kada je pisao, pa je sišao s jahalice i došao do njih him Pa je priznala. I pita i kaže Ebu Sufjanje škrt ne udjeljuje na mene i djecu koliko nam treba. Tad pita. Čime prihvatila Islam? Ha? Men. Esleme efle. Kako je došlo? Kako prihvati? Islam spasio se. Ona se odmah spasila. <laughs> prihvatila. Islam je sad mogu da pitam. Sačuvala sam što sam sačuvala. Da ne spomnim pred kamerom. Ha? Da pitam. Pa kaže, moj muž, Ebu Sufjan je škrt, ne udjeljuje dovoljno na mene i na djecu. Imam li pravo da ja uzmem iz njegovog imetka bez njegovog znanja? Pa kaže, imaš. Uzmi iz njegovog imetka onoliko koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci i bez njegovog znanja. Pa ako je dozvoljno uzeti iz njegovog imetka bez njegovog znanja, koliko je onda obaveza da muž udjeljuje svoj imetak na svoju suprugu i svaki onaj koji ima imalo ima na i znanja zna dakle da je čovjekov ovaj najvrijedniji imetak i gradnina svoj porodica kojeg dadnina svojoj porodici kao što rekoh je i ostalo odjeća obuća i pili slično zatim sljedeće pravo žene kod nas jeste da odvojimo vrijeme za njih, za žene. Da se igramo, zabavljamo, razgovaramo sa svojim suprugama, šalimo. To je njeno pravo. Trebaju i one, čitav dan su s djecom, popen, popnu se na glavu, zvrka trka po kuci. Ne može se ona, koliko se trudila da se razgovori s djecom, ipak... Smiruje se sa svojim mužem i on se smiri s njom. Pa dakle, traži se i od nas da odvojimo svoga vremena za svoje suprube. Odvajamo za sve druge, a one su najpreče. Odvajamo za svoju braću, odvajamo na poslu za kolege i ostalo, žene su najpreče. Koliko najbolje neka svako sebi da odgovor, koliko doista odvajamo vremena za njih. Pa se prenose brojni hadisi Allahov poslanika Alihi s.a. Zato je rekao li Ja sam od svih vas najbolji prema svojoj poroci. Ako ste, da budete, slijedite mene. Da se takmičio sa Aišom, tako? U trčanju. Da je vodio na putovanja, svaku, svaki puta na, na je vodio neko od svojih žena. U hadisu kod Bukhari i kod muslima Aiša radijallahu talanha kaže Kada bi se začuo ezan za saba, Poslanik Alihi Salatu sam bi ustao i klanjao od dva rekata, kratko, brzo, pitala bih se da li bi proučio jeli fatihu, uopšte kako je brzo klanjao, zatim bi, ako bih ja bila budna, sjeo sa mnom i pričao, razgovarao. Ako ne bih bila budna, malo bi legao na desni bok čekajući kam. Praksa Allahog poslanika Alihi Salatu nakon sabah namaza je bila da bi obilazio svoje supruge. Obišao bi sve, jeli, njihove kuće, sobe su bile oko mes čida i obilazio bi svaku od svojih supruga i pitao za stanje. Zatim bi ostao jeli, kod one žene, kod koje bi trebalo da ostane taj dan. Ili bi odlazio, obavljao poslove koje je trebalo da obavi tog dana i tako na večer poslejacije. Obišao bi sve žene, pitao za njihove potrebe, zatim bi ostao ono veče, ili kod koje bi trebalo da ostane. Dakle, njihovo pravo kod nas jeste da odvojimo vrijeme za njih, da razgovaramo, da se zabavljamo, da se šalimo, da malo razonudimo i sl. Zatim, da ih podučavamo vjeriti. Rekao sam ovdje jedan put na predavnju, niste nigdje u knjigama naći poglavlje da žena podučava muža i svoju djecu. Već dakle stoji poglavlje u knjigama Fikha da podučava svoju porodicu, muž da podučava svoju porodicu. To znači da trebamo na predavanje nositi svesku iologu. Trebamo pisati, pa kada se vratimo kući, ono što smo zapisali, dobro, pročitati, ne znam kakve ste ravije, kako pouzdanu prenosite, zato trebate pisati ono što zapišete, to prenesite. Dakle, mi smo obavezni da se podučimo vjeri. Prije ili kasnije shvatit ćemo svimi, i oni dole da je uspjeh i spas u vjeri. Ali vjera ne može tek tako lahko čuvati se, graditi se, opstati u vjeri tek tako lahko. Mora da se vjera uči. Prije ili kasnije shvatit svi da je spas i uspjeh u vjeri. Zato da dakle, trebamo vjeru učiti. Školujemo se četiri godine, neki i više A ne možemo doći sedmično Na predavanje iz vjere od koje nam ovisi vječnost. Nemojmo misli da je vjera tako lahka. Inna se nulki a lejke Kada je bio upitan imam malik, pa mu je rekao onaj koji pita, sada ću tu pitat lahko pitanje. Lahko ću ti postaviti, kada nema lahkog pitanja. Nema lahkog odgovora. Nije tako lahko odgovori. Allah je rekao poslaniku, ali hi salosa, mi ćemo ti objavljivati težako govor. Teža govor. Nije na neko, ne bude zastrašan, nije vjera teška za praktikovati, ali treba da se nauči. Treba da se vjera nauči. Zato, dakle, treba učiti vjeru, mi moramo biti naučeni da bismo podučavali njih. Nije svako u mogućnosti da dovede svoju ženu na predavanje. Ali ako on dođe na predavanje, neka prenese obavezno, dakle, ono, Što je naučio svojoj ženi. I dobro nam je poznato da nam je to svima obaveza, da podučavamo druge koliko su mu mogućnosti. Jeli? Kako Hadžija spomeni, i dostavite od mene makar jedan ajed. Došlo je u Hadisu, dostavite od mene makar jedan ajed drugima. Pa oni su najpreće. Žene i naša djeca su najpreće. Zatim, kao što reko da ono čime nismo zadovoljni, da pređemo preko toga. A da gledamo, dakle, osobine s kojima, smo, s kojima smo zadovoljni. Da ne otučemo žene. Jer su stvorene od našeg krivog rebra. Od rebra muškarca. I to što su one takve, mi smo kriv, jer od našeg krivog rebra je. Pa nemoj da je tučeš, da kadaš, hodi vamo. Ja ću te da Problem Problemi u braku dolaze zato što muško nije shvatio što znači muško. Kako biti muško? Misli da je muškost u zavrtanju rukava i treniranju na ženi, u sparingu sa ženom, to muškost. Muškost je da pređeš, da saburaš. Ti saburajući na njoj saburaš na sebi. Ona je od tebe stvarena. Saburaj na sebi i saburaj za sebe. Saburaj za sebe. Poznat vam je onaj učenjak Ebu Usman, Neisaburi. Od ranih godina, od mladih godina počeo da traži znanje na zvijera. Bio na halkama. Pa ga primijetio jedan dido. Krenuo na hač. I prijenego nego li je krenuo, došao njemu. I kaže, eto, sin ko ja te zapazio usput, nispust, stalno. Sveska, citabi, Svidio si mi se, plahu. Ja idem na hađ. Ne znam hoću li se vrat, Imam kćerku, volio bih je udat za tebe. A ovo je bio stidljiv. Kaže, prijavadno. Kaže, kad mi je doveo, kaže, vidio sam da je slijepa. Ujedno ako. Ne vidi. Da je, da Allah sačuva izgleda. Lice i još hramljena jednu nogu. Ali kaže, tolko me je voljela. Hizmetila je voljela da, da nije obave za namaz u džami, ne bi mi dala izaći iz Kada hoću da izađem na namaz, zalipi se za mene. Teško se raste od mene. Pa zbog te njene ljubavi, ja sam nastojao da se prema njoj obhodim kao, na najljepši način, kaže, ja, živio sam kona lomači. Kako izgleda? Kako izgleda? I, I ovo je rekao kada je bio upitan za dijelo za koje se nada da će ga uvesti u dženet. Kaže, živio sam s njom 15 godina. Nikad joj nisam dao do znanja da ima nešto u mojoj duši prema njoj. Nikad joj nisam dao doznanje znanja. Pa dakle, gledao je u te njene dobre dobre osobine. I to je muškost. Da sa Radi ako Bog da sutra sloga sloga dobra a ne dakle da je, ispravljaš zavrćuće rukave i popravljaš. Kao što reče poslanik alehi Salatu Oslam, i da je ne izbjegavaš osim u svojoj kući. Dakle, ako dođe, a dođe i mora doći do razmirice, do podignutog glasa, neusaglašavanja, je li? onda dakle, da ne ideš u svoje kuće, da i ne izbjegavaš, nego dakle u drugu sobu. Zatim, dakle, da vodiš računa, njeno pravo kod muža jeste da vodi računa o njenim potrebama za odnosu. Mišljenje koje će ti neki reći ti si dužan da pređe, priđeš svojoj supruzi jedan put u četiri mjeseca je slabo mišljenje. Nisi griješan pred Allahom ako pruđe četiri mjeseca, to je slabo mišljenje jer dakle ispravno mišljenje kao što ti kada imaš potrebu i kako bi sačuvao svoju čednost pozivaš ženu u postelju i ona ako se ne odazove čuvamo što i sledi isto tako i žena ako ima svoju, ima potrebu mi smo dužni koliko smo u mogućnosti da zadovoljimo njenu potrebu nema ograničenja mjesec dva, 4 ne pa dakle trebamo kao što nastojimo zadovoljiti svoju potrebu moramo nastojati da zadovoljimo i Njihove potrebe. Zatim, kad zatraži da izađe iz kuće, ako je u pitanju džamija, predavanje i ostalo, ako nema smutnje, ako nema fitne, ako se neće izlagati neugodnostima, trebamo udovoljiti njenom zahtjevom. Pogotovo dakle, ako mi, jel ide s nama, vodima i slično. Ali, opet, bolje je za ženu da boravi u svojoj kući. To je osnova. To je osnova. Bolje je da gorebi u svojim kućama. Ako mi možemo da prenosimo, da podučavamo, u tome ima više koristi. Marljiviji ćemo biti na dersu, pisat ćemo, slušat ćemo, ćemo kako nam je rečeno, kako bismo prenijeli, kako bismo odvojili svoje poruce. Imaćemo za to nagradu. Ovako, dođu one tamo trgovinu, počnu trgovat, pričat, hoće li šta čut, nećeš. Žena je šta čula, malovala priču, ono ja ćemo smijali se i ovako a ništa se nije zapisalo Al ti kada pišeš, zapisuješ pantiš, prenosiš i od samog prenošenja učvršćuješ svoje znanje kada prenosiš, imaš nagradu podučavanju, odazivaš se kuranskom majicu čuvajte sebe i svoje porote od džahannamske vatre, mnogo koristi zatim da ne iznosiš njene mahane od prava žene kod muža jeste da ne govori o njoj drugima kao što nam je poznato, u Kur'an i Kerimu ne spominje se ni jedne žene. Izeze. Merije mi, zato što nema muža. Pa je njeno ime spominuto. Zato što nema muža. Nije spominuto nijedno drugo ime neke druge žene. Nije spominuto. Pa muž treba da bude ljubomoran. Da ne govori nešto lijepo, pozitivno ženi A kamo li negativno? Kamo je da spomnije njene mahane, ona vakva, ona onakva, jo što mi je žena nikakva, Bože sad čuje. Eš, dakle, to je pravo žene kod svoga muža da šuti, da ne gleda u to, da pogleda u nešto s čim nezadovoljeno. Kamo je dakle da govori o drugom. Zatim da se on uljepšava za nju kao što voli da se ona uljepšava za njega. Od prava žene jeste da muž obuče lijepo odjeću, da se namiriše pojede porciju čeva, pa slukom je lako doći kući. U drugu sobu mora ići. Pa ponese i onda i njoj bare. Ja. Kao što je rekao dželal wala wala kunna mislul ladhi alayhi nabil ma'ruf. Jo ne imaju prava kao što imaju oblaze. Pa kao što volimo da se one uljepšavaju za nas, volimo da ne čuju ne, da ne čujemo neugodni miris. Od njih, isto tako, dakle, i one imaju pravo kod nas. Da imamo lijepo mišljenje o svojim suprogama. Da imamo lijepo mišljenje o svojim suprogama, počesto razluk koji može dovesti na kraju i do razvoda braka jeste prekomjerna prevelika ljubomora. Dakle, treba dobro uvoditi računa. Ljubomora mora da postoji, ali prevelika ljubomora može da dovede do razvoda braka to treba čovjek da ima lijepo mišljenje o ženi. Kada ode od kuće, kada ostavi ženu kod kuće, da ima lijepo mišljenje o svoje ženi. Neki, kada hoće na put, na duže putovanje, ostave stvari u stanu, na određenom mjestu i kad se vrate, prate. Jel su one stvari na isto mjesto? Mal te ne gleda na onaj prag, vidi se čiji otišak, jel se ne vidi. Prašina, neki ima prašne, poni da ima mjesto. prašne. Jesto. Prevelika ljubomora, samo čovjeka razdili. I na kraju može i da dovede do razvoda braka. Dakle, treba čovjek da ima lijepo mišljenje o svima. Naša majka, babo, žena, oni su tako Zabranjeno nam je da imamo loše mišljenje o suri ili rad, To ne je pozna. I druga prava. O tom potom ako bojda. Onaj ko se bude. Znači, ko se bude. Onaj ko je oženjen, dakle, neka neka se podučava, neka proširuje. Dakle, ovu tematiku kako bi doista između njega i njegove supruge ili između nje i njenog muža vladala ljubav, samilost, sloga, kako bi se smirivali jedno u drugo i kako bi živjeli u jednom od Allahovih znamenja, Allahovih ajeta.